тримаючись понад урвищами, під ногами задуднів міст. Річка розливалася яром, утворюючи маленьке озеро. Воно поросло черетом, лепехою і усіляким іншим чортовинням. Я обігнув його і пробрався вузькою стежиною, котра провадила нагору. На урвисках чорніли покручені безлисті чагарі. Грішнє вікно моїй кам'яниці погасло, тоді знову спалахнуло, знову погасло і знову засвітилося». Я видерся на урвисько і подумавши, неохоче поліз у Чагарі. За той бік долини блимнули фари, потім вони сховались за лісом. Далі зблиснули, виринаючи поміж сосен, і я почув звук мотора. Авто виринуло з загаю. Воно хитнулося, освітлюючи червоні стовбури сосен, і почало спускатися в діл. Воно під'їхало ближче, і стало видно, що це Мерседес. Я облизнув губи і зібрався в клубок. Мерс, підскакуючи, поволеньки переїхав місток. Двигун коротко завурчав, і машина ривком вихопилася нагору. Крутий глинястий узвіз вона подолала сливе за однісінький мент. «А це техніка», – подумав я, присуваючись ближче до дороги. В машині сиділо п'ятеро. Я нечутно підскочив до неї, розчахнув дерцята. За кермом був кремезний бритоголовий драб. «Є ото такі кавказці». Величезні, оброслі вовною по самісінькій очі з дурнуватими мармизами. Я згріб його попід пахви і висмикнув з авто. Він здавлено крикнув і зразу ж заткнувся. Мій лікоть ошелешив його, як стій. Авто втратило керування і з'їхало на обочину. Сливе того ж менту розчахнулися всі дверцята водночас. «Люди добрі, я таке тільки в кіно бачив». Троє здоровезних гицлів із широчезними грудьми і вагою, мабуть, не менш як по два центнери кожен, мовчки і безшелесно, мов коти, до мене з усіх боків. Господи, це були не люди, а якісь машини для вбивства. Я підстрибнув і на льоту черконув одного ногою в вухо, але б я так ковзнула по черепу, харцезяка тільки лише мовчки струснув головою». На жаль, я тільки тепер утямив, що це каратеїсти, та ще й дуже добрі. Один з них, так само не пустивши й пари з буст, дістав мене блискавичним Сокутогері по голові. Ще один, всей же мент, атакував подвійним дзуки. Я крутонувся, відбиваючи ногу, котра за не проїхала по моїй бідолашній довбачці. Одначе кулак все ж угатив мені, вдихало – Ну, та слава Богу, здоров'я мені не позичати, і мій черевний прес витримав цей удар, хоч враження було таке, наче тебе хвицкнула коняка, та ще й задньою ногою. Другий удар цього йолопа так і не сягнув мети. Я поставив блок і драб, відскочивши, коротко і хрипко рикнув. Кулак його, теліпаючись, звис, зап'ястя, було переламано. Саме цієї хвилі третій напасник, вилучивши момент, плегнув мені ногами в груди. Таких ударів я не приймав навіть під час поєдинків із професіоналами. Це було таке, наче тебе вдарили стовпом. Мені забило дух, і я тільки й здужав, щоб блискавично крутонутися, описуючи коло випростаною ногою. Хтось із них здуру поставив було блок, і я почув, як глухо хряснула кіска. Я і іще раз, фіксуючи краєм вуха, як прикро ріже туман балістична хвиля. Драби сахнулися, напевне, ніхто їм не сказав, що діло доведеться мати з каратеїстом вищого класу. А ще б пак, чорний пояс мені присудили після кількох місяців виснажливих і небезпечних боїв. Втім, ці троє теж були не пальцем роблені. Наступної миті ми зчепилися сливе в притул, і їхні удари загучали довкола мене, віщуючи певну смерть. Йшлося вже навіть і не про те, щоб виконати роботу, за яку їм заплатили грубі гроші. Тепер це була справа честі, професійної гордості, чи навіть це ще якось, чи здолають троє битих і тертих ветеранів карате одного, хоч і виняткового тренованого майстра. Здається, це сталося тоді, коли хтось із них відірвав мені вухо. Біль полостув мене як електричний струм. Якась потужна хвиля піднялася з самого центру живота, пішла, розливаючись по всьому тілу. Все до округи стало одновимірним, бляклим, як у чорно-білому кіно. І я, мов на долоні, побачив цілий світ, який лежав у якомусь незнаному вимірі, де все триває одночасно і нема ані часу, ні простору. І тоді я відчув спокій і порожнечу, а рухи мої стали винятково швидкими і ощадними, як ніколи.